بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دیا یا کنو دما کبل زر مناسبت واضح دے دا توبی زکر ساو دا سور و مصومات چی غب ای جاہا زمان ای جاہییت کی کلل لاغی را دا مشت وز دی نه نور سره اسمنا د زمانه جهلیات دا غینه من کای دا غینم توبه پکاره اغن نه دی کول پکاره هم نه روا دي زمانه جهلیات پا ایتی اولاسم اولاسم داو چی کلا بایو صلی وفاد شو او اغا بامر شو نو دا اغا وارس بولا گیر مسلن دا اغا خزب شو ادو بلی خزیزوی باو ناوی صدر راواستوب دې دې موږ د پاسه او خلک ته وې چې زه د مور مالک او وارث څنګه چې زه خپل بلاک د مال مالک او د زنانو به د دې مال غنل شي څنګه عام مال غنل شي باره کای تسرب کین په دې زنانو کې بای تسرب کوه د خپل ملکیت کړه نو آدھے کے باقوخ آوا نو پاقبلہ بے و سر نکاہ اکلا کمور بناوہ بلا بوہا نکاہ وکی اللہ مور سر بین نکاونہ کول اگر عزیز آگے انشاءاللہ رتک ایدام یورا سمگئی کیو نو کا نکاہ بے و سر یا پاقبلہ دے زنانا سر اکلا مہر بے و لنو ارکو جبران تزور باندے آگے سر بین نکاہ اکلا ریم غلطی شوا یعود الزنانم مالک کی دلدائیں وغلطی غلط رسم بیای الزنانت شی رازی نی اگه سر پزور آبان نکا کو جبارنا دویم رسم شد او کخپل بینو اخو خانو بل لبی پنکا ورکن اخپل خواهی کسل آگا بی خیر دیر پیسی ایواغست دی آگا بی اخوز اللہ محرکن ورکولی بی دال نجیب کی نو دا پکی منه سمشه اور دریم داتي 90 ورسره پلنيګه کولاونه د بل لپنیکا ورک دا څه بحثه تلایزه یا به تمرګ راګي او یا به اوي سپیس ته کې جمع کړې د وارث په ورته باندې مافي د بسې خپل ژوند یې روانه کوم نه پدی طریقه نو الله تعالی بدی رسم باندې راته ته کدا ټول ناروا دي د خزی سړي ګره مالک نی مالک او هغه سره په زور دي کا کولیه په زور باندې کې اورو داغه د دا مہر تفصیل پر ځاله او یا بالکل د نکاح هم نه کول چې نکاح ته اندو پرې نه نا تردی چی پیسی تینا واخلی بی اپریدی یادو پریدی نی تردی چی مرشی در طول نا جایز و نا نا جایز و نا روا, روا اللہ پدی بانی رد یا ایوها الذین آمنو اے ایمان دار لا یحل لکم استاسو در حلال دا خبر ان ترسن نساء کرها دا چی تاسو پر میراس کی اوڑا خضل را سنگ چیمار اوڑا نوخذیم پا میراز اوڑا کرهن جبرن او تا پاسیرو لگلی که والی با پی کامیاب نشی اخذ با زر تر زر زانو باسهو قل احل تا نورو که خاون دا وارس نالاوه نو بیا بخلاسهو که والی با گیره کرن دا چیمخ کی قیسه میں بیان پا داکار دا باسهو تا طولی ای خبری نارواری ورہ خدا تا که پرځابه ولې نه کا کولا را وسم نه جائز دی یا معنا کوم نه جائز نه پرځه نه کا سین خدابزر اق اویا که بلک ځنانه پرځابه نه پنځه ورک ورکه ته وارث یې مثلا رور خزر دار دار د ګرد قانون یې ملشه بلته پرځابانه ورکوم څه ګناه او پرځه چې ما هر هغه لور کې ما هر او کله د اختلاغه مثلا د چې دی او خاون نه نې بنت ورګې نه نی تاپني نیروبنیکہ کیسلن وړاندار او نا قدم ځای خاون کې کور کې پاتې کیږي نمدام جيز هغه بيد ټول کارونه په جبر کول نه جبر نه ځي ا مہر دان ته پړ دان نه ورنه کړه کارونه پر زاو شي وارث خپل نه کاو کې خو یا بنت په خوشحاله ورگی یا ځان نه په سره خپل او عزت دې مدې کنه کوم ا آیات کې جکمه مسلو باندې کوم رسمونه بند رات شيولې د لومبي درې څلو په نه اغه یاد ساته د آیات مطلب واضح شته زموږ زمانه کې مشته د جبردا مسله جنې به یو الګنی او هو وتویده مستقبلان کې راکيدي په خپل پټکول او دا غیم محرزان لاغستل دا پدی مسلمانانو کیمشتا خبور اباز ملکونو کیون مستقل رسنده پا محر کی شل لاک روپیہ والی کن پلا ری جیب کیواشی جنیب آغی خرسشا دا جیسنگ آغی کیون ندیکوان کمشتا پا قبل پزور پنکاکول بن لپ جبر بانوار کن دا جنیم محر دا جنینا وارس قول اللکار دا غمل کیه دی بازی ملکونو کی رسم شروع دیش. آیا داری چپکوری کینوها ایچ چالی موارگا دا پا دی مسلمانانو کی همشنو. چی کمی خبری سالورز سوار لساوک او سلویخ کالا مخی. آغا گینو تکریبا تکریبا ننم آم مسلمانانو کی خبری موجود. زنانو ورکور بکاری. پیغامر اللہ السلام پرمائی. چې د جنې د جو خاون بلو شریتا سوور نه کړه تکون سدنه فل ارض و فساد ناریز دا سدنه براشيږي لंबा چولا فساد پیدا شي به سړي له حل نه وني دا دی ونه درسونه د زمانه جهالیت دی پزور بل ورکول یا پزور زنه مجبورول چې تا سره نکاح او یاد سره ارضور کول یاد هغه مهار کړ دا د هغه جهلان رسول دی خدای پاک دا کارونه وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّا لِتَرْحَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّا او تاسو ممنا قیادی خضو لردنی کانا لِتَرْحَبُوا دَپَارْدِجِ تاسو واخل ہے پر میراز کیو اوڑا ہے بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّا بازی محر ایا بازی اغبی راست چھیدی تو دبل خواهن نا پاتی شوئے اته ته موهنه چيتا سوته ورکل با غه نه شي چيتا سوته ورکل نيست دا روح نه ورا سكتو تمه لوشوي دي يامار کې تاسو شي مي لوشوي نه تي نيكانه د دې کور د عمل به پات شي ني په سي زمونګه مثلا 3.5 بلا جهاد د اور څخه قبل لور کو دا نوراشه منه کدن کنا می چې کوم شی و د تاور کړه دې کو میرا سټوته ملاو شی و یا خیر اتیه بری و یا هاون ولاس ور کړه یا محر ور کړه چې دا ټول پټول کور پاتې شیوب تل طرف ته ونی الله و کار ما خو دینه یو صورت مستسناکې په هغه صورت کې داغه مال واپس راستې شي یو خبر از اکر گئی اللہ ہاں دا خبر از اکر میمنا کوئی نمال دا پار از اکر لالشت پار اممنا کوئی لالشت مال تیو اخل اللہ ایاتین بپاہشت مبین مگر داچ دا خضر مگر داچ دا خضر اتلو کی بپاہشت مبین و گناه کارسر اپناکار اکارخ کارسر دا خزن ناکار اکارو کی نبیع یہ منکوئی نو دی آیات پا مطلب بانیزان پوئے گئے پا جاہلیت کی بدا سمجی یہ سری با خزن داګه اجي دې مسګونانو امه خو خانوا سچاله ولين داګه ته جوړاو داګه نه دماله واستول پات چې دین را خپل مہر واپس کړو ناغه به نه پرې کول نه بیا خدا کو له او نه بیا پرې خدام چې داګه کم حق نه به وته اغور کو انا به پرې خدا پرې خدا به پدینه دا مال مطاع دی دا دا دے پلاس کسی دی, دی بیت تلاقول اپنا او خزاکول اپنا پڑی بیت تلاقول اپنا چی پواہ بینو نا اللہ و پر ملدہ کار مکو وی. وَلَا تَعْدُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنُ دا آیات شامل اِلَّا اَن یَتِينَ بِتَاهِشَتِمْ مُبَيِّنَ مَگر دا چِخْكَارَ ب کار غوڼا مراد څه دی چې خار غوڼا نه یادات جن سينه او دي یادار دې د خاون دغه سينه فرمانا نه چې د خاون دغه سينه فرمانی کی خبر نه نو الله پر پرنال دا څه خذ تاسو ایثارو لشه چې ته د دې خبرې لپاره دې ایثار کړی چې دا بد اخلاق کړه نکه دي نخل مهر چي رقم ورکړلې هغه ته نه واپس والي خلع اور سره کوي ته خلع وي چې طلاق په खर्च کې دیمه سپاره دا مسله ترشي وي نه پرمانه د اشاره کې دې چې دي نه د خپل مهر واپس واخلي تلاک په खर्च کې دلاغه په مقابله کې نو داس نه پرمانه خزانه دغه وړ ته د اجازه ورکړو چې دا غي نه دلته مہر واپس ولې ولاه رخصت کې طلاق او تور کې طلاق په خرڅ کې دی ته خلا دیمه نه پرماني دا چې آمانه پرماني غنوایې نه جنا بد کلی ودو شو نړیډه پارا مخته حکم ته شه او تاسو ماوي چې داسې زنانه ده پر حکم داو چه د با پور که که که کولیشو آغا خوکممو خوا سرا و سر اخده پا دان گیس کلو جی دا سی زنانه نخپل واپس واخلی او آغا تا طلاق ور که پور او باسی طلاق ور که بس دا نکانه ختمگی نو دا آگه دا پارا د کل با دفلی که شو اتداد اسلام که دا که خبر کول د نکانه خارج او خپل مہر او تیسې ته واپس راوستل نوماند یې او وري هغه داو حکم مخ بیان شي چې دا تیسې طلاق او تور کی او کور کې کټ سزا ساتل دا یې سزا ساتل مخ حکم ده حد لا نور هغه له zina چکم حد شي وا د کرغه সংসার نو کیت کے په کور کے ساتل نو دا خبر شي الله تاسو یې ممننه کوي د دې لپاره چې پیسې والے الا ايتین مګر دا کو کارګونا باندې راتلونکي کارګونا مطلب دا دی دا ناپرمانه هغه منه کې د دې لپاره چې خپل مہر کی واپس کې خلا وږي اذه الا عن یتیمه ذمت لگدا چې دا زنانه لږ کې پناکار کار باندې پزینا باندې نوته دې نکاحه خارج کې خپل مہر ته والی او درمه مننګ دا صدق جنا وغیرہ هغه ته نه وشي خپل مہر ته والی و سره سره سر سر کېت کې کی. پکور کې کی کېت کې کی ځکه اسلام کې دا حکم نا خدا حکم اوس منسوخ دي اوس دا حکم نشته اوس که زنا دز زنان نه بد فیلو شي نو مہر د هغه طرفه مہر کنه نه سکیږي او ردکته په خلاف وزنه دا جن دا غیر پر حکم دا دی کوه د کړه د نو دا غیر پر راجم دت او کنا وا د کړه نا وا د کړه رسل اوس دا حکم نشته اوس مہر کتابانه دی غزان له مساله او وزنه د پرخت له حکم راغله چې اگر راجم دی یا په ټول باندې واخه نوازده حکم منصور تر زاګه پر خپل حکم راغله ورپسې بل مسئله بياني دي وااشروهن بالمعروف اعده ده خصوصا زندگی په روانه بل معروف په خسته تر کې باندې حکم دي خوش کول زنا نذر اغه د خپل خرچ ورکول د اړې کول دا دا الله تعالی حکم دی او عاشروه نبيل معروف اغه زیر زندگی د شریعت موافق خسته دريغه سره تيرو دا نه جي هرته انسان اغه جي به سره دا شریعت انداز نه اسلام رسول الله پخپل باندې خلي بي بي سره په موقع باندې منډم والے یو پیر او سره منډو والے بی بی تینا خالی علاقہ و بیا دازیو خالی موقع و بیا بانکی تیرے دلنو چی بلا پیر امننڈا او الان بی زل نبی علیہ السلام مخ کشو بیا اغا مخ کشو چی اغا مخ کشو نبی علیہ السلام اتاو پر ملتل که بی تل که داد آگی پر مقابلہ کشو یعنی مخ که مقابلہ مادا تا یا واستا ہوگا نخوشمزاجی نبی علیہ السلام اخپلو بی بیانو سرکڑی دغه رسول الله علیه و سلم په طریقه باندې چليدل په کار داګه ان شاء الله پنځم سي بارګه ته زنان سره چې کومصوله چليدل دي هغه پنځم سي بارګه ته تفصيل درشه کنه نکلا تعذیب د پروااله مشته ده تعذیب د بل کله نکلا بسترجو دا کول مشته ده تعذیب د پرواز مسیتوم مشته او خوش مزاجی مشته نداجه په څه خوش مزاجی شي او نداجه بالکل ته جهنم شي او والا وډه مون شي واشروهنا بالمعروف اودې سره زندگی تیروه بالمعروف په خیسته طریقي او حدیث کې مریزین او عليه السلام فرمایي چې پتازه کې بهتر بهتر هغه شخص چې هغه بهتر وي ده خپل اهل ولله پاره پتازه کې انسان هغه دي چې کم ده کور ولله پاره ده خپل اهل لپاره بهترین انسان ورپسی بلا مسئلہ اللہ بیانی او داوی مطلب بانیزان خوئے گئے ہر انسان کے اللہ تعالی خوبین پیدا کری دی پیدا کری او خامین پک پیدا کری دی دا پتولو انسانانو کیلی پسنانا کندسی پی او خلانا کی ڈیر خصفات پی ہویا او سپک پکی داسی بیچھے او خوابن تبد لگی او دا غی د معلومات کم کې به شنو الله تعالی دا خبره کوي ګره کټاسو اګي بد غنه نو تاسو بد دیږي چې بد غنه چې په هغه کې بیاناته سره پتي مثلا بعض ځنان زبانه دراز اغه ښه مخه جګړه به باندې به په بازی بازی سپایاں که اللہ سا دی نو بازی بازی سپا تی نو اللہ دا خبرہ بیانه ہی چه قریب تاسو پا آگئی که او بد گئن وَيَجَ عَلَى اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کَثِيرًا چه اللہ تعالی با تاسو لراپا دکا سپت کے دیر روئے خیر کہ ہی چه تعالی تاسو رپزن باگئی که دا جوڑا کڑے دا سپت پا کیرے نو با دی کے با یاو طرف تب زماندرازی خوبل طرف تب خدمتگاری یاو طرف تب سپایخ یا نسا دی خوبل طرف تب معشومان سیوائی نوستاد دنیا مگتا دی تالیمون اکے یا علمون اکے آستاد آخیرتم گتا دی که جواندی پیدا کی گنون دی گتا دی کمڑا پیدا کی گنون دی آخیرت گتا دی نویو طرف تب سپایی نشتہ خوبل طرف تب ماشا اللہ دو بچو باران دی انو دو دنیا نمگتا دی نو اللہ تعالیٰ کہ زباندراز اور مستاپا کی پیدا دار دا تدولیو بگماشتا کی بسبر پیدا شد دے سبر مادہ بہر کی پیدا شد نو اللہ تعالیٰ دیر کرتے تاسو بائیوزن امکیو سفت بد گانے تو دکیو سفت ہو جنا اگی سر زندگی دیوال پکار دی کلاک میدیورکوال پکار او پدک سفت کی با اللہ تا تبلاشی پیدا دار دیو دنیای پیدے بدر کی اخری پیدے بدر کی کم سے کم صبر بدر کی پیداشت کہ صبر بدر کی نہیں صبر بدر کی پیداشت نا نو فا ان کرے تموہن اللہ فرمائے کہ تانسو دا زنانا بدے گانایں فعصا انتک رہو شے نو قریبا دا شے تانسو یا شے بد گانا یا صفت پدی کی بد گانا ویجا لاللہ فیه خیرا کثیرا او الله تعالی پاره کتاب سره پردير وي خير په دنيا او اخرت خير پکي الله تعالی وين ارتمس بذال زوج مكان زوج واعيت مهدح النقنت دي ايت کې بل مسئله بیان هي او درې مه په يو تفصيل وګورئ چې یو سنيدو هغه بیان خلک کړو نه خوخه نن هغه ته وایې چې او به دي د فارغ خولې چې کا هغه ته اسې چې پی سي ور کړی نو لا تیراو پس کیې یی په ماهر جوړ کړی دي هغه تیراو پس کیې اسې جهاد ور کړی دي هغه پس کیې نو خو ځکه ولا پدینې چې و او پر خدای په پدینې چې اعمال میدان سره ورول نو ماږي د وسر پدې باندې کوز لراوستا چې دا تیسي میسيار سمات پرې او دالرش مخده فقط پده مسلغان نیرت کے جداکار مکوی او داغی سلور و وجه زکر کچی پده که سلور مقصانات <تصفح> پده آیات که دده خبر سلور مقصانات زکر کچی نو اللہ فرمائی وَإِن عَرَبْتُمْ اے خاندانو که تاسو ارادت دی استبلال زوجن چی بدلہ اے یو بیبی لرا یو خزل را مکان زوجن پزاد بل خزمان این نالموڑه روز تلاک ورکا دباله نکایا وآتایتم او حال با رجتاس ورکلو بي احدا هنّا یود دولون بنو خذوتا تنتوارا دیر مال مال ده کنتوار میتو واتم آنه دری مسیح بارک کلو بسن تشیوینا دیر مال معنی موکر دیر مال دوتوار کلو ناللہ ترمائی کلاتا خذور من نشیعا تا ماخلی دی خوزنا شیع ان اس شیع کا محر خیراتی دیوار کردی دیوار کردی دیوار حیوه کردی دی ماخلی ولی چی داگی گناہ نشده اوتی تی علی نرمبا و جدادا اتا خودونه بحتانا مال تاسو دی خوزنا آمل پدا حال کی چې دی بانده تومت لگا تومت اخلی نو ته مطلب ول څنګه رضان کوله کې لږ ویل کړل ته مطلب لګول د عجیز ګنا نشته او مسله دا ده د خزن خپل مہر یا مال واپس اخلي مہر ته واپس اخلي نو چې کله اغنا پرماني نو ته د خپل مال واپس ل مہر پتوې ماته مہر راځي ته لاګر نو دلته خو د دې سجورم ګنا نشته ته بیان نه لګلی نو یو کې ته خلق ته دا باور ور کدا ځما پرمان بردارینه کې زکته د عامل خپل مودت حالان کړو هلکه مسجد د اغه سونه نشته نوغوای کې دا په مشركه هغه مو ټمکولي او دخل په نظر کې رب پاسی کې اگر زول دې کدا ځمانه فرمانی نه کوي زکته د عامل خپل موتلا کوو الله فرمایي ته خذو تاسو دامال اخل خپل پداسه حال کې چې دې مو ټمکای نو دا مخلی و جا دوین و مبین او تاسو گناہ کارا خلی اولی چی مہر حق دی اغسطہ تابیداری کئی نو تد داغی دی دا بلا رزانا چیده تا نماغ کئی نو تیسنگ داغی داغی داغی او که پیل حال دوار کنن ری داغی حق دی نو داغی حق اولی بڑا کئی داغم گناہ داغو ظلم دی نا اللہ فرمائی داغو اختارتو نا اخلی کدا د هغه حق ته ته خپل <سؤال> پیدي د خزنه اغوستري اوس کدي ور کړې د واپس راستلیم بنا او که نه ور کړې نو نه کولې ګونا دا پر او کمه هر دې نو اون ګونا دا هبد نو خیراتي چې خزې ته شي ور کې واپس نشي غسه سکه سان داسري چې د واپس ورستل داسري نه دی پاږه کی یو خزنه ده نو کده مهر نا علاولی ورقلی کور دیو پسیلی کلی بلسی دیوار کدیدی اوالی کدیدی ناغتو رو پس نشیرست دی نانا جستا مهر کی جو مهر والا دانو را دیو دا. دریبو جا اللہ زکر کئی وکی تا او تاسو با سنگ در ای خوضن آخر وقد افضا با باظتم الى بعض او ورغلی دی بعض دستاسونا خواندان ورغلی دی الى بعض بی خوضو طرف ایسرمله وشینه ایبرا په معنا باندې ځان کوکه لفظ د ایبرا اړه نه ایبرا په دوه معنا باندې راځي د ایبرا یو معنا دا ده چې خدای تعلق او ساتي تاسو نور خپلوی نو مطلب دا تاسو یو بل سره تعلق ساتلې ته خپل پیږي هغه ستړي هغه خپل پیدا نیمه او په خپل هدا مثال خدای شي چې د ګدان باندې شټه ټماټر تیموالیو لکه سات باندې پیسیم راوالېږي نخرای پا کوئی دا سمت کوئی یو بل سر تعلق ساتلے دے بس داغی دا تیسی تاور کڑی دی داوا پاس ماہ او دا ابزاد در ممان آبان نزان کوئے کے ابزاد گلے کی گی ورکلو تا سو یو زی تاور گلی شریعت کے قیو کمرہ کے خزا خاون او د تل تعلق ساتلون سمانع موجود نہیں مانع حصی یا شرعی موجود نہیں मतलब دا دی سحال موجود نوی سمانه موجود نوی او دا سړے بيان تعلقونه ساتي حق حاصل نكي نو ديكس نمبر محرر خلاصته شي فزله به محرر ورکي پورا محرر ورکي او جکم کسم له ځای غا پورا محرر راځي نو مطلب دا دی کی یو د بن سرتا سو کملو شې یي ځان د کمره موجود ندي نو تاسو څنګه اوس تا د حق ملو شئ ایا تا تعلق جاتلې د خپل حق ته حاصل کړی نو الله پرمایت څنګه دا غینه واپس مطلب دا د دواله سي نما تا خپل حق غستره اي تا خپل حق مالک او سنوره موجه ذکر کئ وا احنا منکم میثاکن او د خذ اغست ریستاخلا میثاکن غلیوا په خی واری د نامستی ولې کچ ایجاب قبول کړو ستانی ککه اذا متع غټین استاد ملي دا خپل انکه د بل انکی د ورما په دوره په شوباني قبول کړل او تا قبول کړل تا کېاو او ما د په دوره په شوبانه سره قبول دا خبره د نه په مجلس ناراضی کی دا وی ان تلشی وکيلشی وکيلشی دا وکيل ته د مجلس د دا ډارک دا راوستونه اول وکیل شیده وکیل پزهی معمدر تابیر که اوستاز شیده اوستاز بیا خواه وانتا خبرو دی نو دو اوستاز خبره کول ده ده خبره کولیده و اخاننا ده خفو اغسطی ده من کم تاخنه میثاکا غلیز دا فخیوه ده ده ده ده ده خز خواهده زمان پالاکو که ده خزی نتاکوسنشی که ده حق وليمو کررونه شیده و باحتر دار چه ده ده کم معنی رزال نخه په دغه راز شیرا کنه دوره دوره مہر مطالبه کړی دا لہذا الله پرمایشي کله تا ته ابتداء کې تا نه وعده غستو د اتو سو داخلا کې تا په حق حاصل کړل اوسه ته طالع ورکه نو توا داخلا دی کې تا قبول په دغه پیسو با واغ پیسې تم نه کې نو داخلا کې دامن لیوونه نو صلی ورونهونه دیږي یو هغه په مشارکته احمد دارکه دین ظلم کې دا اغین بلاده په خاطرداري حق منکه درم دریم دغه چې تاسو خپل اغسته مغستئ او دا اغی هغه حق و ورس واپس اخلي او سلورم دا چې اغی تاسو را ابتدا کې نکاح کول نو وعده چې دا خز په ډوره ډوره پیښتو ته قبوله دا خز له طرفه افراغله وكیل له اغله وكیل استاد د ویلی استاد تاسو ته وريم نو تاسو قبوله کړو تاسو نو وعده دا تا اگې تورکړي دي د دې عادت شویل نو که ورکړي سی واپس مخلا او که نه دي ورکړي چې دغه خلک ته طلاق ورکې نو خپل مہر او مت ورکړو ساتي نو دا ګناه تاسو خدای تعالی د الله امانته غستري او دا تعالی د الله په کلمہ باندې حلال غنل لري نو د دې سره زیات نه لري دا الله نوې رګې په امر خپل پرمایه دا تاسو د الله مانته راستلې او تاسو دې حلالي ګانې دې د الله په کلمه باندې د الله نوې رګې دي سرزياته مګو بس ته نه اوره یا اي او الی الی الی الی الی الی الی الی الی الی الی الی الی الی الی الی انت رسل النساء ذات سمير نس کی وڑ بی بی ان لرا کر ہن جبر کوونکی پر رب ان دل اگے مالک شی ولا تعذلوہم ما تعصمن انک وفی لرتنکان لتذهبوا الکر ذات سوڑ تا سوخلے ببعض مع بعضہ ما رواه ابو رسته ومالک آته موله جي تا سووررکې د دوتا الله یاتینا مګره چې دا خبرراتلو کې بپه شې موبع نه د پنا کاره کار سره فرمان سره یا بد پل سره واشروه بالمعروف بیت سر زندگی پیرو به معروف بیت دستور مطابق فاین کریت مو هللا کجریتا سبب گنه دیکھولرا فحسن کريبدا انت کرحو شیء دا چتا شناکار گنه شیء ام یوسفت لرا زبان درازی بد گنه یاس کاین یو صفت بد گنه خودی صفت کی بلالاند خبره وي جاه الله پرید د چله ګغليوي في مذکه سف کې خیراً د في را خیرره و عارت مستبلهز مکانه زوجین و عارتتون پهچې تا ش را د پرخوانداو استبله زوج د ملو دوي دبي دوي خې و اعتیت مو خالدان چې تاسو ورکرئ اهداحنا یود دې دوا لوتا چیکمتا اهداحنا یوی د دویتا یوی د دویتا سلو بیانې د و اعتیت موتا سوار کړه دهونه یویته دويته انتار ما دهو فلا فاخذو منه فاستسمخ له منه ده کما ده ماشیان زرا برابر شه اتاخذ له او یاتس یخل ده کما کې چټومت تو یاندي و ایت ممنوبین دا سحال کې چرسټون کې یوه ثمید کارای بلکل اتا خوضونه اتا تو اخلادی لرا بہتا لم تحمد لگو انکی و اثم او اخلاف کارا گنا لرا جوالا کس مومانا و کیف تا خوضونه اتا تو سنگ اخلادینا سنگ اخلاف ما اخلاف مطلب دارا وکان افضل هذا الذي رسيدلي دي رسيدلي دي باونکو باو دستا سنا نه خاوندان میلو شي دي الى باذن وباذن اور سراي دي بیاو سرا واخذنا دي خذو غستره منكم بتاسن خاوندان میثاقا علي و وعدا مزبوطا په و دکلک نکاله کړي د په مهر باندې کړي مهر ورکه سره الحمد لله رب العالمين ولا بذل بردقین و السلام و لا رسوله محمد و علیه و صحبه اجمائه کریم خدای را کم رسومات سے ذکر شو یا اللہم خود دیر گناہ گاریو چی گورو مسلمانانو کدا تولشتا فجبر باند زنان رئیسا رول یا قومززور باند بل ورقل یا داگه محر خولت. او یا داگه سر سیز اندگینتی رول کریم خدای را کم را کل خفل حق نو رکل کریم خدای را کل مسلمانو کې موجود دی ان الله دایریه توفیق ورکړي چې دې توبو وسې کریم خدای مونږ سوال کو الله دا کوم حکومت چې ذکر شو که زموږ زندګي کې کی تاسو کې ستر شي کریم خدای په هغه کې مونږ مختلا نه کی الله د دې ګنامو موږ چې پر دې حق یې سره پر دې مهرباني سره کریم خدای مونږ ګناګاری ته توبه وسې الله راضي شي خپل غزارا نصیب کی استاد کلامي الله کریم خدای د چې مونږ کلام تناسو زستا کلام د مسلمانو اور کی اخرت کی ملجری کے صلی اللہ تعالی